Кабалан провів три різні обряди відповідно до релігійних переконань загиблих. Я сподивом упізнав у ньому лисого хлопця, що його високий співучий голос ще три дні тому проголошував в підпільному клубі на складах «Нехай розпочнеться бій!». Тому в молитвах мені нав'язливо вчувався жорстокий сарказм, ніби відспівують гладіаторів, які програли, а ми всі ті, кого запустять на ринг наступними. Треба поламати в собі щось, щоб стати досконалішим. Я відшукав очима Ірму. Вона стояла навпроти, низько схиливши голову і плечі, немов до її лоба і рук прив'язали якусь неймовірну вагу. «Ось тобі і місія категорії А». «Вони ніколи не платять за дурно. так говорив Джухар. «Безпечна місія в приватній військовій компанії – це взагалі маячня». І капрало Камура максимально наочно продемонстрував цю істину. Окремо стояло з десятеро дівчат, блідих і з постарілими обличчями дружини. Я мимо волі уявив собі серед них віру, і мене пересмикнуло. Дітей на похороні не було. Заговорив комендант. Читав з папірця щось стандартне і незграбне, як і він сам. Я не слухав. Думав, що ніколи не зможу зробити, як прадід. Або дід. Або батько. А якщо він і справді усвідомлено ступив через підвіконня? Не тому, що я такий шляхетний і не хочу завдавати страждань близьким. Ні. Саме не зможу. Занадто боюся смерті. Занадто люблю життя, щоб віддати його без боротьби. Навіть заради посмертної страховки корпусу. Я ратом усвідомив, що досі не втратив надії. Чому я взагалі вирішив, що в мене буде така ж важка форма, як у батька? Адже тут є безліч чинників. Як біолог, я дуже специфічно сприймав таку категорію, як Бог. І уявлення про нього назвала б єресю будь-яка релігія. Але в тому, що в цього світу є творець, я був абсолютно переконаний, саме як учений. Тож якщо припустити, що цей творець не кинув нас на призволяще, а хоч би трохи цікавиться нашим життям. Потік моїх думок брутально увірвала команда рівнясь, і всі, хто був у формі, вистрончилися, повернувши голови. Струнко! Рота вартий націлила гвинтівки в небо. Верскнули зняті із запобіжників гвинтівки, і наступної миті повітря розірвали постріли. Невдовзі урни діловито опустили в ями і глухо застукали грудки могильної землі. Усі стали розходитися. Уже досить далеко від щойно закладеного цвинтаря мене наздогнала Ірма. «Я знаю місце», – сказала вона без передмов. «Яке місце?» «Те, куди їздив капрал. На північний схід від табору починається болота». Від квадрата, де він ставив пастки, є, по суті, лише один прохідний напрямок. Хоч би що там знайшов капрал, ми теж на це наткнемося. Виїжджаємо вранці, заявку я вже подала». «Добре», – без ентузіазму, – сказав я. «Ти якийсь притрушений, як рука». Я ж здригнувся, усвідомивши, що просто зараз звичним жестом торкаюся пучками пальців в долоні. Я невиразно знизив плечима. «Так само». «Реально, чого ти ламаєшся?» – спитала Ірма без уточнень. Але я все зрозумів. «Просто спробуй, а там вирішиш. Від однієї дози точно нічого не станеться». «Я подумаю. Спершу з окамурою розберемося. «Добре. Виїзти сьомій». І вона швидко пішла вперед. «Іншим разом майбутній рейд, напевно, схвилював би мене. Але не сьогодні». Думки про хворобу витіснили з моєї голови навіть загадковий кокон. Решту дня я провів із вірою, вдаючи, що все в нормі, але, ймовірно, виходило тільки гірше. А поговорити з нею відверто я так і не наважився. Думаю, останнім часом вона не раз відчувала в моїй поведінці фальш і не розуміла, що відбувається. Але мені нічого не казала. Тільки питала час від часу, як я почуваюся. Я не знаходив у собі сили брехати. Мимрив якийсь якесь невиразне більш-менш, і вона хмурнішала. Тієї ночі я погано спав. В одному з кошмарів, що запам'яталося мені, приснилося начебто Ельза знову ходить у вісні. Очні яблука металися туди-сюди під опущеними повіками. І обличчя було повернуте трохи вгору і у бік. Наче вона бачить щось за межами нашої реальності. Ельза підійшла до дверей, встала навшпиньки, простягнула свою худеньку ручку до кнопкової панелі і набрала комбінацію, що відімкнула замок. Я вибіг за нею майже відразу. Але, як це буває в сні, рухався повільно, ніби у воді. І Ельза, коли я переступив поріг, була вже далеко. Вона сиділа навпочіпки і рила землю уривчастими собачими рухами. Її плечики ритмічно смикалися і втак цьому ритму розліталися на всі грудки землі. Тільки ми були вже не в таборі, а далеко за контуром. Я стояв у Ельзі за спиною, а зовсім поруч здіймалася, виливаючи п'янкий запах суниці, величезна лілова квітка. «Ельзо, донечко!» Я повільно простягаю руки до її плеча. І тут вона обернулася сама, раптово і різко. Так, ніби хотіла вкусити мої пальці. І я відсахнувся, судомно набравши повні легені, легені сонячного аромату. Це більше не Ельза. На мене дивилася моторошна істота стільця моєї доньки і хижо розкритою ліловою квіткою, Замість голови. Я Алладин був закричати від страху, але мені забракло сил виштовхнути повітря з горлянки. І замість крику вийшов ледь чутний хрип. Тоді я усвідомив, що це сон. Сон! Просто сон! Докладаючи неймовірних зусиль, намагався розплющити очі. Але сон і огидне створіння у ньому нікуди не дівалися. Довгий язик істоти тягнувся до мене, як великий рожевий черв'як. Я вже відчув власне тіло в ліжку, але кожен його сантиметр немов налитий свинцем. Намагався ворухнути рукою, це виявилося так важко, що спиною потилицю пронизав біль. Рука не ворухнулася і на міліметр. Тоді, зібравши всі сили, я спробував зосередитися на повіках. Просто розплющити очі. Розплющити очі і випірнути із сонечного дурману. Здається, у цій болісній спробі я напружив кожен м'яз свого тіла, але повіки навіть не здригнулися. І тут істота стрибнула. Монотонне пілікання ввірвалося в моторошну реальність сновидіння, розмиваючи образи і витравлюючи з пам'яті деталі. На мить мені здалося, що мене розбудив звук відмикання вхідного замка. Я сів, збираючись кинутися наздоганяти Ельзу, і виявив у своїй руці телефон. На дисплеї сяяла сліпучою усмішкою фотографія Алекса. Нарешті до моєї свідомості дійшло, що гидке пілікання видає саме телефон. Отже ж, каторжанська душа! А, Алексе, алло! «Салют, бро, ти спиш?» «Алексе, проста логіка повинна тобі підказати, що вже ні». «Слава Богу!» – цілком серйозно сказав він. «Ти терміново потрібен мені тут, терміново, Гіллю!» «Ти сказився, котра година?» «Початок на четверту, давай воруши глобами, бо останеться, не знаю що». Я уважно подивився на Алексове фото на дисплеї. Наче це могло щось прояснити. «Якого чорта лисого йому треба?» «Алексе, а можна по телефону?» «Не можна, у мене тут якась хрінь. А Ірма не бере трубу. Крім того, тупо нікому. Не гальмуй там, добре? Я від'єднуюсь». «Завжди, Олексе, поясни нормально». «Поясню на місці, брате, усе дуже серйозно. Чекаю тебе на складах за 15 хвилин».